Сьома. У нірці було вікно, дуже щільно заставлене всілякого роду таблицями та графіками. Ще там був маленький письмовий столик з лакованої вагонки і мала книжкова шафа, яка у порівнянні зі всіма іншими виглядала просто велетенською. Банзай причинив вікно, впускаючи гостре гірське повітря. Шиби виходили просто на ліс. Якщо висунутись із вікна до пояса, і подивитися праворуч, то можна побачити дівчат у гуртожитку. Наступні три години банзайв порядковував свій кабінет. Кінець сьомої глави.